il comune di minerbio bi attivo da anni ben da prima che si svegliasse questo comitato, nel senso che la presenza della centrale di stoccaggio a Minervio è sempre stata ritenuta, chiamiamola ingombrante, nel senso che penalizza certamente il nostro territorio. Da anni cerchiamo di capire con le migliori tecniche e scienze possibili se ci sia o meno un rischio collegato a questa centrale. In particolare abbiamo in collaborazione con la regione Emilia Romagna e con i miei Ministero delle Attività Produttive, commissionato uno studio del costo di quasi mezzo milione di euro, vorrei ricordarlo, alla eh, INGV, quindi alla massima autorità in materia nazionale, cioè INGV è lo stesso ente che ci dice quando in Italia c'è o meno un terremoto e di che magnitudo sia, diceva che abbiamo commissionato questo studio per capire se ci sia o meno una correlazione tra l'attività di stoccaggio che viene adesso esercitata e la cosiddetta sismicità indossale. Indotta, ovvero se l'attività di stoccaggio, quindi il fatto che ogni 6 mesi venga prelevato del gas dal vecchio giacimento e nei 6 mesi dopo venga reiniettato, quindi si usi il vecchio giacimento come serbatoio naturale, dicevo se questa attività causi o meno attività sismiche indotta. Ci sono vari contributi nella letteratura scientifica sul punto, chi non senso, chi nell'altro, in realtà su un sito geologico come quello di Vinerbio non ci sono evidenze scientifiche, ecco loro che abbiamo pensato di capire meglio come stavano le cose. Questo studio deve durare 24 mesi. Fino adesso sono passati i primi 9 mesi dello studio. I primi 3 report provvisori sono pubblicati sul nostro sito internet Abbiamo voluto così per garantire la massima trasparenza e questi primi tre report indicano che non ci siano non ci siano evidenze. Naturalmente è presto per trarre delle conclusioni definitive, se lo studio deve durare 2 anni, aspettiamo i 2 anni per avere la risposta, però certamente un primo parziale risultato ce l'abbiamo e ci dice che fra attività di scoccaccio e sismicità indotta nel sito di Minerbio non ci sia al momento nessuna relazione. Un altro tema, ovviamente ma connesso a questo che come dire fa parte della storia di questa discussione eh, degli ultimi mesi riguarda la presenza o meno della di una faglia capace de, de, cosiddetta appunto nei pressi insomma del del sito di stoccaggio il comitato dice che esiste questa faglia perché era presente in una mappa di Ispra la regione ha smentito questa notizia insomma Assolutamente sì. Per la prima volta è stata portata la mia attenzione che ci fosse una faglia capace, esattamente sotto Minervio, nel maggio dell'anno scorso, nel corso di un'assemblea di questo comitato. Io il giorno immediatamente successivo ho subito contattato il servizio geologico della regione per chiedere chiarimenti. Insomma, il servizio geologico regionale esclude tassativamente che ci sia non solo una faglia capace, ma neanche una faglia sismica a Minervio. Ci dicono che esiste una faglia sismica. Certamente sì, ma faglie nel nostro sottosuolo della pianura padana ci sono continuamente. Se guardiamo una carta geologica, una carta sismo-tetonica del nostro territorio, vediamo che sotto i nostri piedi c'è una ragnatela di faglie, ma le faglie sismiche, cioè quelle di cui dobbiamo trovare, ci sono collocate altrove, abbiamo le cosiddette piaghe ferraresi a occidente e ad oriente, quindi nella zona di Mirandola, nella zona nord di Molinella e ne abbiamo un'altra ai piedi delle nostre colline, quelle sono le faglie sismiche, così come mi dice e mi spiega il servizio geologico regionale. Ho contattato Ispra per chiedergli i chiedimenti, la risposta di Ispra, insomma eh, io ho chiesto anche che me la mettono per iscritto, è paradigmatica, loro dicono che neanche nella loro carta risulterebbe una cosa del genere, mi dicono che E le carte lo le dovrebbe leggere chi lo sa fare. Adesso io non voglio andare oltre perché io so che cerca sempre di evitare la polemica e di provare a andare d'accordo con tutti, però insomma, il dato è evidente è sono mesi che parliamo di una presunta faglia e parrebbe che chi lo ha proclamato in pubblico non abbia neanche consultato con la dovuta attenzione questa carta, questo database per la precisione di Ispra. Quindi insomma, fino a questo momento non ci sono evidenze su pericoli connessi appunto a creazione di terremoti o o o conseguenze non solo, sì. non solo, lasciami precisare anche un aspetto, i cosiddetti terremoti che stiamo cercando con questo studio, non sono i terremoti distruttivi che ognuno di noi viene in mente sentendo la parola terremoto stiamo cercando dei sismi di magnitudo inferiore ad uno di grado, cioè dei sismi per poterli rilevare, e comunque non li abbiamo ancora rilevati, abbiamo dovuto collocare nove sismografi, di cui uno in un pozzo a più di cento metri di profondità, cioè sono sismografi che se passa un camion in superficie. Lo rilevano. Mi spiego, questo è il livello di tenzionabilità di questo studio. Percorrendo un po' eh, sempre quanto evocato dal comitato, il comitato lamenta la mancanza di un piano di sicurezza anche sovra comunale, è così? No, anche questo non è vero. Il piano di emergenza esterno è pubblicato sul sito internet del comune. Basta andare collegarsi, basta scrivere su Google piano emergenza esterno Stogget Minerbio e invito chiunque a vedere se esistono a questo studio. È vero che è uno studio del 2007, è vero che deve essere aggiornato, ma... Non è che l'aggiornamento porterà ad uno stravolgimento di questo. Ci saranno minime modifiche di dettaglio, nel mentre il piano del 2007 e Minerbio fu il primo comune in Italia ad avere uno studio del genere, continua ad essere pienamente in vigore. Figgente, stiamo lavorando con la prefettura e gli altri organi deputati per avere il soggiorno il prima possibile e con la migliore qualità possibile, ma il fatto che arrivi fra più o meno 6 mesi non vedo davvero che di problema a porti, con il fatto che ho comunque un piano d'emergenza esterno e vigente, invito chiunque a consultarlo, non si limiti, tra l'altro, a dire che per alcune decine di metri al di là delle recinzioni dello stabilimento è necessaria una sorta di cautela. E allora ti faccio due ultime domande, da un lato qual è la tua posizione sul progetto di sovrapressione e dall'altro un commento anche se vogliamo un po' più politico a questa vicenda, se in un qualche modo attraverso delle pa e instillate nei cittadini ci possono essere delle ripercussioni appunto in quello che pensa la cittadinanza sul primo punto la mia personale posizione è che ovviamente io spererei che questo progetto della sovrappressione e non aggiungo aggettivi non ci fosse. Ci sta costando enormi energie e tempo, tanta preoccupazione alla gente per una roba che vorrei ricordare bene fuole il Ministero delle Attività Produttive. Sono 12 anni che i governi di tutti i colori fin qui hanno sempre confermato questo progetto. Non è un progetto che voglia certo il comune, anzi, se non lo facessero noi saremmo enormemente più contenti. Nello stesso tempo, però, dobbiamo valutare con dei criteri istituzionali, non possiamo andare nelle sedi deputate, cioè nelle conferenze di servizi e dire "non vogliamo la sua pressione perché la gente ha paura". Dobbiamo portare degli elementi concreti. Io fin qui un elemento minimamente concreto non l'ho ancora visto. Stiamo facendo questo studio che abbiamo già ricordato di 24 mesi, se da qui emergesse una possibile sismicità indotta, avremo certamente la forza di poter chiedere di non proseguire con l'attività con il progetto. Ma se questo studio ci desse un risultato di altro tipo, non avremmo grandi altri elementi in mano, così come non possiamo andare in conferenze di servizi dicendo che c'è una faglia capace sotto il nostro territorio per sentirci dire dai geologi competenti e non da chi nella vita ha fatto tutt'altro che studiare geologia, non sapetene anche di che cosa state parlando. Per quello che riguarda il secondo tema, le paure, ahimè, hai purtroppo ragione, nel senso che sono di sicuro nate delle paure nella nostra comunità che non voglio certamente dire infondate perché le, le paure sono tutte legittime però bisognerebbe che chi in pubblico ha le ha alimentata, ha lanciato queste allarmi, credo che si sarebbe dovuto documentare un pochino meglio prima del tempo di dire che c'è una faglia capace quando tutti i documenti che abbiamo a disposizione ci dicono che non è così